то обраних на цю роль вершників тріщали кістки ніг. Особливо нестерпно було, якщо біля твого коліна опинялися піхви клинка сусіди, до речі, зі вкладеним багнетом. Грань багнета так травмувала коліно, що важко було уникнути каліцтва. Я навчився його уникати, та все одно для двох центральних бійців, на яких тиснули на зустріч одне одному два крила шеренги, Двомісячні тренування перед парадами були справжньою мукою. На цю страдницьку роль були призначені я і мій земляк-банник. Добрий, вайлуватий і безвідмовний. На павов шаренга рівнялася тієї миті, коли виходила на рівень мавзолею. Це був майже релігійний ритуал. По суті, ми рівнялись на Сталіна. Отож, мабуть, у моїй гордості парадами на Красній площі неабияке місце посідав саме оцей мотив. Таки ж витримав, не заскиглив, не принизив себе благаннями зглянутися. Часом докоряв собі. Навіщо тобі таке лихо? Ти ж міг взагалі нічого не знати про військову службу. Або принаймні сидіти в теплі й затишку казарми. Сам напросився на катування. І як висновок. Через те й що сам напросився. Та нехай, нехай, я повинен це пройти, мушу. Оце повинен і мушу було моєю щоденною молитвою. Чому повинен і чому мушу, стало ясно лише в уральських концтаборах. Якби не пройшов військового, а відтак окопного загартування, не повернувся б із концтаборів, як не повернулися мої побратими Василь Стус, Олекса Тихий. Або зламався б, як це сталося, з Олесем Бердником. Життя в екстремальних умовах згодом стало для мене нормою, і то б у мій, Неабиякий виграш. Найбільше дошкуляли нам підйоми по тривозі. Звичайно, вони проводилися повзводно. Командування вимагало, щоб від сигналу тривоги до готовності в кінному струю взводу стигав виконати всі подрібні дії за п'ять хвилин. Якщо перелічити всі ці дії, важко навіть уявити, що таке в принципі можливе. Отож, спробую перелічити. Одягнутися, взутися в чоботи з онучами, взяти в піраміді гвинтівку. Відімкнути багнет, струмити в гніздо, яке є для нього на піхві шаблі, вдягнути шинелю, надійти будьонівку, приладнати зброю, шаблю, гвинтівку, протигаз і відразу ж бігти до стайні. Стайня містилася на віддалі 200 метрів від казарми. Тут належить осідлати коня, загнуздати, випробувати підпруги. Все має бути готове для далекого походу. Попона, брезентове відро, запас вівса. Все потрібно перевірити, нічого не можна забути. Після всього вивести коня зі стайні і скочити в сідло. За зборами стежив не лише ком воду, а й черговий по полку. Якщо у не вкладався в 5 хвилин, коток отримував доброго прочухана. Треба сказати, що не завжди ці тривоги були тільки навчальними. Одного разу, коли лютували морози, стався такий випадок. Після того, як звод вишикувався по тривозі, йому відразу ж було поставлено оперативне завдання вирушити хорошевським шосе. Та не встигли пройти й кілометра, як у строю почало відбуватися щось незвичне. Чувся то регіт, то лайки, то щось близьке до плечу. Що за базар? сердито озвався коток. Чудосія, товаришу лейтенанте, пояснив зводний заводіяка Барилов. Банник подумав, що його не до коби, а до. Покликали би станів до слайній «Що ви везете? сердився взводний. «Правда, правда!» Котот наказав баннику виїхати зі струї і підняти полушинелі. І тут виявилося, що барилом не бреше. Банник справді був у самих кальсонах. Мій забарний земляк, не вкладаючись у сакраментальні п'ять хвилин, вирішив дещо спростити ритуал, викинувши з нього одну ланку з одягання штанів. Та шинель досить довга, що дозволила замаскувати цю хитрість. Після того, як взвод шикувався, надходила команда «Відбій», ми поверталися в казарму. Отож, ніхто й не помічав банникового хитрування. Та як же він тепер, бідолаха, страждав на лютому морозі? Довелося йому під загальний регіт 30 солдатських горлянок вертатися до казарми, щоб звідти одразу ж, уже в штанях, звісно, рушити на гауп вахту. І все ж таки наш звод, звичайно, вкладався в ті неймовірні п'ять хвилин. Загалом кажучи, служити в кавадерії набагато важче, ніж у піхоті. А в нашому полку служити було стократ важче. На нас вивчали фізичні й моральні можливості бійця. Які ж оперативні завдання ми виконували? Їх не бракувало.